shukrani tunashikilia kwa upendo heshima na mshikamano jamii nyingi zilizotengwa kote ulimwenguni wazawa na wengineko ambao wana lugha katika kiini cha utambulisho wao na njia zao na njia zao za, ku, za kuwa. jikea zao za kuhifadhi, kuuisha na kupanua lugha hizi na miundo ya misemo kwa njia zenye maana ututia moyo kufikiria mtandao wenye lugha nyingi na wingi ambamo tunaweza kuwa kamili na matajiri zaidi katika ya nafsi yetu nyingi nafsi zetu nyingi pia tunathamini sana jumuiya na wasomi wetu watasisisi na wanateknolojia wanaopenda lugha kama sisi na wanaofanya kazi kwa bidii kila siku ili kufanya interneti iwe ya lugha nyingi kama ulimwengu wetu alisi kwa wachangiaji wa tafsiri na jumu za watu nyingi ulimwenguni hasa wale waliojiunga na mazungumzo yetu ya kuondoa ukoloni kwa lugha za mtandao mnamo mwaka elfu, bili Kuminatisa, asante kwa yote unayofanya na uliopo ulimwenguni na kwa kuwa nasubira nasi tulipojaribu kuishi miaka miwili iliyopita asanti asa kwa mchoraji wetu kwa tasira za bunifu za insha na kwa mwigizaji wetu ambaye alitupa zawadi ya wa wakavieleza hivi Shukrani nyingi kwa marafiki na jamii zetu zote ambao walikagua kazi yetu kutoka mitazamo tofauti na katika lugha tofauti. Makosa yote ni yetu lakini msaada wako na mshikamano ulitusaidia kufanya kazi hii inayoendelea kuwa bora zaidi. Na hatimaye kwa kila mmoja na kwa familia zetu za damu na chaguo, atungeweza kufanikiwa miaka michache iliyopita aswa mwaka 2019 na ule hadi na moja. bila kushirikiana hata kama tu mtandaoni. upendo na uaminifu ndio lugha bora kuliko zote